Hej, det här är Viktor Aldén och Eva-Lisa Wallin från Petre Krim. Idag vill vi tipsa om en annan podd, Petre ID. Missa inte avsnittet om Clark Olofsson, en av Sveriges mest ökända brottslingar. Här får du höra allt om rånan, rymningarna och Norrmalmstorjs dramat. En ronare har barrikaderat sig på kreditbankens huvudkontor vid Norrmalms torg i Stockholm. Vad kräver han? Ja, han kräver Clark Olofsson inom två och en halv timma. Clark Olofsson har suttit i fängelse och varit på rymmen mer än halva sitt liv. Att rymma och leva på rymmen, det är en dubbel befrielse som man vet kommer att sluta 99 procentigt åt helvete. Clark Olofsson rymde alltså idag på förmiddagen från Norrköpings fängelset. De brakar in med lastbil bara rätt in genom murarna, alltså bokstavligen kraschar murarna vid exakt rätt tidpunkt så att de här kommer iväg. Kan inte den här aktionen ha varit löjligt enkel? Jo, det kan ju tycka så i efterhand, men den är naturligtvis otroligt minutiöst planerad i förhand. Hör om rymningarna och rånan som fick folkhämmet att sitta klistrade framför radio och tv. Så går in där knacka på den. Så är det du som är chef? Och så sitter hans chefrevisor för hela banken, den största banken i stan. Ja, det är jag. Ja, nu ligger ni dåligt. till. <laughs> Han är ju ingen poppidol. Han är en grov brottsling. Någonstans där så triller hans gloria för alltid på sniskan. Nej, jag ångrar ingenting. För helvete. Du hittar Petri i appen, Sveriges Radio Play.